«І відплата гряде». «Не турбуйся за мене», – гордо сказав Зевс. «Подумай краще про власну долю. Ти порушив мій закон і матимеш страшну кару, щоб сама вічність здригнулася перед моїм гнівом». «Я знав про кару, – спокійно мовив Прометей, і свідомо йшов на неї. Проте ти забуваєш, Зевс, що я не вмирущий, отже і кара моя буде недовічна». Я витерплю всі муки, всі тортури і наруги, але настане час, і я поверну собі волю. — Як, — засміявся Зевс зневажливо, — хто допоможе тобі в моєму царстві, де кожен атом слухає мого закону? — Це тайна, яку тобі ніхто не відкриє, і коли вдарить дзвін урочого бою, ти щезнеш як мара, Зевсе бо не захотів відкрити серце свого безкінечному рану. «Я всемогутній!» – пихато скрикнув Зевс. «Я невмирущий!» «Твоя невмирущість – ілюзія, вона лише міф, вигаданий для світу, щоб люди годували тебе амброзією молитви і мислі. Я насправді ти безсилий, чому?» «Бо раб світу, від зеркалиного на хвилях часу, зв'язавши себе із царством, ти раб царства, свобода то відмова». «Від чого?» — грізно запитав Зевс. «Від усього, навіть від себе, зв'язуючи себе з чимось, ми неминуче вмираємо. Смерть розплата за придбання. Відмовляючись від усього, ми невмирущі. Я ніколи не вмру, бо віддаю свою невмирущість людям» а ти грабіжник людського духу, а тому несеш собі власний кінець. Коли люди повстануть, тебе не буде. Цього не станеться, люто сказав Зевс, а ти сконаєш у самотині на краю світу, де тебе не побачить око людини. І звелів Зевс прикувати титану в найвищих горах, недосяжних для людей». Минають віки, тисячоліття, прометей непокірний. Ні хитрість олімпійського володаря, ні муки й тортури не примусили його відкрити таємницю падіння богів. Багато міфів пустили у світ жерці, деміургів, творців. Багато брехливих ідей та мрій посіяли зерна ілюзій в душах героїв. І віддавали діти Прометея полум'я духу та прагнення розуму для чужої мети, для даремних дій, вигідних олімпійським богам. Знав світ про заповідь Прометея, знав, що має з'явитися дивовижний герой, який подолає в борні драконів хаосу і визволить Прометея від вікових кайданів. Ось чому жерці створили міф про Геракла, повідомивши людям. Що такий герой уже був і нема чого чекати його знову. Це найбільша брехня олімпійців. Геракул гряде, він то нащадок титана, який збагне древні заповіти, проб'є отвір в скелі часу, об'єднавши наш світ з невимірними володіннями урана. І тоді зітхне Прометей, звільниться від кайданів, які він обрав добровільно віддавши вогонь свого розуму для визволення людей. «Прощання!» Слухає Геліона Гіпатія і згадується їй тужливе обличчя великого Нага, і розуміє вона багато втаймничених символів книг і пісень, міфів і легенд, які війшли в її душу з дитинства. Так-так, скрізь російно іскри вогню Прометея від далекого Гімавата до гір Еллади. Скрізь діти Титани шукають виходу з коло часу. Тяжка дорога, але радісно знати, що сини Прометею є в світі, і що вони не Як об'єднати їх? Коли це станеться? Обличчя Геліона суворе і тривожне. Чи зрозуміла міф Гіпатія? Я збагнула, що це... Лише символи справжніх подій. Відкрий мені приховану суть, геліони. Вільні титани, то люди породжені природою матір'ю і безкінечним рухом.